Fejezet. Először fognotok kell egy sárkányt. Réges-régen a vad és szeles hibbant szigeten egy hosszú nevű kicsi viking bokáig állt a hóban. Harmadik hablagy harákoló herold, a szőrös huligánok törzsének reménysége és örököse enyhén émeigett, amióta csak reggel kinyitotta a szemét. Tíz fiú, köztük hablat is, a sárkány beavatási próbára készült, hogy a törzs teljes jogutagjává váljon. Egy kietlen tengerparton álltak az egész kietlen sziget legkietlenebb pontján. Sűrű pelyekben hult a hó. – Figyelem! – Ordította a hegyesen köpő bélhangos, a beavatási próbát felügyelő harcos. – Ez lesz az első katonai bevetésetek! Hablagy fogja vezetni a csapatot! – Jaj, csak azt ne! Nyögött fel, odvasfogó hígvelej és a többi fiú. – Ne hablatyot bízd meg a csapat vezetésével! Ő erre teljesen alkalmatlan! Harmadik hablagy harákuló herold… A szőrös huligánok törzsének reménysége és örököse beletörölte lógó orrát az inge újába, és még mélyebbre sűlyett a hóban. Bárki alkalmasabb lenne hablatynál, sziszegte Csipás takonypóc, hablatnál még halvér is alkalmasabb lenne. A kancsal halvér vak volt, mint egy medúza, ráadásul alergiás volt a hüllőkre. Csendet! üvöltötte hegyesen köpő bélhangos. – Aki még egy szót szól, három hétig csak kacsakhajlót kap ebédre! A fiúk azonnal elhallgattak. A kacsakhajló egy kicsit a gillisztára, egy kicsit a takonyra hasonlít, de mindkettőnél sokkal ízetlenebb. – Hablat fogja vezetni a csapatot, és ez parancs! – rikoltotta bélhangos aki az üvöltésnél halkabban képtelen volt megszólalni. Bélhangos egy 215 cm magas óriás volt. Éppen maradt fél szemében téboly villant, szakállaszőrszálai, őrszálai szanaszét álltak, mint a petárdából kirobbanó szikrák. A dermesztő hidegben is csak egy bolyhos rövid nadrágot viselt, valamint egy icipici szarvasbőr mellényt, amely köszemlére tette rákvörös bőrét és dagadó izmait. Egyik roppant tenyerében égő fátyát tartott. – Hablágy fog vezetni benneteket, mert hiába teljesen alkalmatlan a feladatra, csak ő a főnök, fia, és nálunk vikingeknél ez így szokás. – Mit gondoltok, hol éltek? A római köztársaságban? Na mindegy, ez legyen ma a legkisebb gondunk. Azért vagytok itt, hogy bebizonyítsátok, hogy igazi viking hősök vagytok. És a szőrös huligánok törzsének ősi szokása szerint Bélhangos hatásszünetet tartott. Először fognotok kell egy sárkányt. Ó, kegyetlen kagylók! Gondolta a hablagy. – Bennünket a sárkányaink különböztetnek meg másoktól, menj bélhangos. Az alávalóbb emberek solymokat idomítanak be vadászatra és lovakat a szállításra. Kizárólag a viking hősök elég bátrak ahhoz, hogy megszelidítsék a földön élő legvadabb és legveszélyesebb lényeket. Hegyesen köpő bélhangos, ünnepélyesen a hóba köpött egy hegyeset. A sárkány beavatási próba három részből áll. Az első is legveszélyesebb rész során próbára teszitek bátorságotokat és a fosztogatásban való jártasságotokat. Ha azt akarjátok, hogy a szőrös huligánok törzse elfogadjon benneteket, akkor először el kell fognatok egy sárkányt. – És ezért hoztalak el benneteket erre a festői vidékre! – folytatta bélhangos torka szakadtából. – Vessetek egy pillantást a vad sárkány sziklára! – mind a tíz fiú hátrahajtotta fejét. A fekete és véziós ló szikla szédítő magasságban meredezett felettük. Nyáron magát a sziklát szinte látni sem lehetett, mert ellepték a különféle alakú és méretű sárkányok. Egymást csípkedték, harapdálták, a hangzavart egész hibbanton hallani lehetett. Télen azonban a sárkányok téli álmot alszanak, ezért a sziklán csend honolt, csak a sárkányok baljós halkorkolása hallatszott. Hablatya át érezte, hogy a morajtól még a föld is remeg. – Tehát, – mondta bélhangos, – látjátok a szikla közepénél azt a négy barlangot, amelyek nagyjából egy koponyát formálnak? A fiúk bólintottak. – A koponya jobb szemét adó barlangban található a sárkánybölcsöde, ahol ebben a pillanatban... Három ezer sárkányfiúka fióka alussza téli álmát még néhány hétig! Hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú dünnyögték a fiúk izgatottan, habla nagyot nyelt. Ő történetesen a többieknél jóval többet tudott a sárkányokról. Kicsi kora óta érdekelték ezek a lények. Titokban hosszú órákat töltött a sárkányok megfigyelésével. A sárkányfigyelőket stréber balekoknak tekintették, ezért volt szükség a titkolózásra. És hablajt annyit már kiderített a sárkányokról, hogy tudja, mekkora őrültség besétálni egy olyan barlangba, amelyben három ezer sárkány alszik. Ez azonban rajta kívül senkit sem zavart. Néhány perc múlva fogtok egy kosarat, és elkezdtek felmászni a sziklára. Adta ki a parancsot bélhangos. A barlang bejáratától kezdve ne számítsatok segítségre! Én be férnék a sárkány bölcsödéhez vezető járatokba. Csendben lépjetek be a barlangba, és ez rád is vonatkozik, varackos Ha nem akarsz háromezer éhes sárkány első tavaszi lakomája lenni! Bélhangos jó röhögött saját viccén, majd folytatta. Az ilyen fiatal sárkányok egyedül általában meglehetősen ártalmatlanok az emberre nézve, de ekkora tömegben úgy vetik rá magukat az ellenférre, mint a pirályák. Még egy ilyen dagadékból sem barad semmi, amilyen te vagy varacskos, <gül> Csak egy kupac csont és a sisakod. <gül> <gül> Tehát csendben lépjetek be a barlangba, és minden fiú lopjon el egy darab alvó sárkányt. Óvatosan emeljétek fel a sárkányt a szikláról, és tegyétek a kosaratokba. Van kérdés? Senkinek sem volt kérdése. Ha véletlenül előfordulna, hogy mégis felébresztitek a sárkányokat, amihez eszméletlenül astobának kell lennetek, vihar sebesen fussatok a barlang kiárata felé. A sárkányok nem szeretik a hideget, és a hótól valószínűleg visszahőkölnek majd. Valószínűleg, gondolta a hablaty. azt a debiztató. Azt tanácsolom, jól nézzétek meg, melyik sárkányt választjátok. Ügyeljetek arra, hogy méretes egyedet lopjatok el. Ez a sárkány fog később halászni nektek, és ez a sárkány fog később őzeket ejteni a számotokra. Olyan sárkányt keressetek, amely csatába tud majd vinni benneteket, amikor már elég idősek lesznek ahhoz, hogy a törzs harcosai legyetek. Egy szó, mint száz? Tiszteletet parancsoló példányt válasszatok. A javaslatom az, hogy válasszátok ki a legnagyobbat, amely még belefér a kosaratokba. Ne időzzetek túl sokáig odabent! Ne időzzünk, gondolta a hablaty, egy háromezer alvó sárkánnyal teli barlangban. Ha, ha ugye mondanom se kell, folytatta bélhangos vidáman. Hogyha sárkány nélkül akarnátok visszatérni, akár vissza se gyertek. Aki elbukik a próbán, azt azonnal száműzzük. A szőrös huligánok törzsében nincs helye a bukottaknak. Csak az erősek tartozhatnak közénk. Hablady szomorkásan kémlelt a távoli horizontot. Hó és víz, amíg csak a szem ellátott. A száműzetés sem tűnt szívderítő lehetőségnek. Tehát, szólalt meg megint bélhangos, minden fiú fog egy kosarat, amelybe belerakhatja majd a sárkányt, és már indul is. A fiúk izgatottan és boldogan beszélgetve szaladtak a kosarakért. Én egy ö, szörnyen nagy rémséget fogok zsákmányolni, amely szuper hosszúra tudja nyújtani a karmait, mert az olyan ijesztő, Fogadkozott Takonypóc. Jaj, Takonypóc, dugulj már el, te nem szerezhetsz olyat, Rivolt rá villámököl. Csak hablatnak, a főnök fiának lehet szörnyen nagy rémsége. Hablatyapja volt, termetes plépofa, A szőrös huligánok törzsének félelmetes főnöke. Hablatnak? Fortyant fel Takonypóc. Ha olyan ügyetlen lesz, mint a bunyolabdában, akkor örülhet, ha egy szokványos barnát sikerül befognia. A szokványos barna volt a leggyakoribb sárkányfaj. Szolgálatkész, de nem kimondottan tiszteletet parancsoló állat. Viking sárkányok és az ő tojásaik. A közönséges, avagy mezei és a szokványos barna. A közönséges, avagy mezei és a szokványos barna annyira hasonlít egymásra, hogy érdemes együtt foglalkozni velük. Ezek a leggyakoribb fajták, ezek jutnak az ember eszébe, ha azt a szót hallja, hogy sárkány. Rossz vadászok, de könnyű őket idomítani. Ezek a sárkányok a legjobb házi állatok, bár az oroszlánhoz és a tigrishez hasonlóan soha nem szabad kisgyerekekkel egyedül hagyni őket. Statisztika Szín Zöld és sárga, a barna minden árnyalata. Fegyverei Egyszerű fogak és karmok Félelemkeltés Három Támadás Három Gyorsaság – négy. Méret – négy. Engedetlenség – egy. – Pofa be! És sorakozó! Nyomorult ebi halak! – üvöltötte hegyesen köpő bélhangos. A fiúk a helyükre siettek, a kosarakat a hátukra vették, és vigyázálásba vágták magukat. Bélhangos végigment a sor előtt, és a kezében tartott fákjával meggyújtotta a fiúk fákjáit. – Fél óra múlva Viking harcosok lesztek, és hűséges sárkányotok fogsz szolgálni benneteket. Vagy Odinnal fogtok reggelizni a Valhallában? Egy foggal az ölepetekben? – üvöltötte Bélhangos félelmetes lelkesedéssel. Odin, a skandináv mitológia főistene, Valhalla, a halottak csarnoka. – Enyészet vagy dicsőség! – ordította Bélhangos. – Enyészet vagy dicsőség! – ordította vissza neki nyolc fiú buzgón. – Ennyészet, gondolta Hablaty és Halvér szomorúan. Bélhangos hatásszünetet tartott, kürtjét a szájához emelte. Minden valószínűség szerint ez eddigi életem legrémesebb pillanata, gondolta magában hablagy, miközben arra várt, hogy megszólaljon a kürt. És ha még jobban ordibálnak, akkor a sárkányok már azelőtt felébrednek, hogy elindulnánk. Tratatatám! Fújta meg bélhangos a kürtöt.